Go! Radio bunker. I'll give you pleasure. Labon je naším ostrovom, jednotniakou silou, ktorá nám dáva možnosť pohnúť svetom, hozlen len posielaním papierových lodiček na rozbúrené more. Príjemnú a ničím nerušenú nedelov vám želáme z rádia Bunker. Dovolila som si začať citátom z rôznych stránok z Facebookových YouTube, YouTube Benzo našich dnešných hostí. Dua Labon z Lohovca. Lábom nám dnes ukážu svoje papierové lodičky a uklúňa more pomocou čarovného a teónneho pre bunker trošku nezvyčajného štýlu Ambient, ale o, sme radi, že tu ten Ambient budeme počuť. Vítam medzi nami Henryho a Marcela, ahojte. Čau ahoj. Tak tiež Pala. Čau, Eva. Pekný dobrý večer, ďakujeme za úvod. Technikov a Jančiho, to potom povieme nakoniec. A môžete písať otázky na Facebook pokiaľ máte nejaké otázky na Labon a hneď prvú otázku si chcel položiť hey, ja som sa chcel spýtať, pretože my keď sme v podstate aj promovali túto reláciu, my sme narazili na taký jav. <laughs> že vy máte vlastne Facebookové profily ako Labon, ale aj ako Henry a Marcel, tak ja som sa chcel spýtať, že možno keby ste aj poslucháčom, aby sa zorientovali, vysvetlili, že prečo máte dva profily, či sú to dva rôzne projekty, alebo je to jeden projekt, alebo ako toto vlastne, keby ste povedali? Tak každopádne sme Henry a Marcel, osobnými menami a začalo to vlastne Labonom, Úplne to bolo pred niekoľkými rokmi, potom sme si dali taký názov, že Henry a Marcel a teraz sme vlastne pokračovali tým. Istým názvom. Ej to bolo kvôli tomu, že ako labón sme fungovali aj s inými ľuďmi, to už ako keby roky máme tú kapelu a potom sa to tak ustalilo, že sme ostali len my dvaja, tak sme si hovorili, že to tak akoby začneme nanovo s novým názvom, ale vlastne už sme si uvedomili, že už nás aj veľa ľudí pozná a že vlastne že to je práve metúce, mm -hmm. tak sme to akoby si dali naspäť ako Labon lebo sa nám to páčilo a to bolo len zrovna to krátke obdobie, kedy sme sa my kontaktovali. Mm -hmm. Čiže teraz ja neviem, či to na tom Facebooku ešte vôbec funguje, to mm -hmm. áno. No, ale zase na YouTube, keď dáš dovyhľadávať čo je Labon, tak nula bodov, skôr Henry a Marcel. No no, no, no, no. Áno, my sme neskôr zistili, že labon je vlastne nejaké iránske mesto alebo mesto niekde v Iráne Takto. a je, sú aj nejaké iránske telenoveli. Ja som zistila, že Labón je reštaurácia v New Yorku. Aha, wow, wow. A my sme tú reštiku vždy chceli mať. My sme si raz hovorili, že budeme mať akože reštiku. Však vy už aj... máte? No, tak. <laughs> v New Yorku. <laughs> Dobre, tak. ja som sa dočítal ináč, akože čo to znamená to Labón, ale hm? dám priestor vám, skúste vy vysvetliť poslucháčom, že čo to vlastne znamená ten názov. no to... To je taká ako by asi slovná hračka, ale akože to je ako by z francúzštiny, bon je ako by dobrý, alebo dobro a la je ako keby asi že ženský rod toho slova a bon je mužský tvár, čiže to je ako by taký ying-yang slovný, že mm -hmm. v nejakej správnej formy by to asi malo byť, že le bon no, je akože dobrý. Ale ako Labón je taká akoby asi ráčka. Dobrá. Dobre, no. No, no, takže no. ste to úplne naskillovaní, povedal to presne tak, jak som to ja našiel na vede. To by som to napísal tam asi. <laughs> <laughs> tak. tak no. No. Kto ale dlho sme to už nerozprávali, túto historku, tak ma to ja to osobne zaskočilo, že aké je to vlastne tu tým Dobre. Kto z vás je Francúz? Mm, ma, jeden. Marcelová ale... žena. Marcelová, áno, moja žena. Ktorú týmto pozdravujeme. týmto pozdravujeme, som dostal za úlohu pozdravať. Takže aj darinko pozdravujeme, Henkovú žolku. No a áno, robí s francúzštinou. Takže tak alebo, prišli sme na to, jo, to s kamarátmi. No to asi aj úplinek vznikol. Uh -huh. Vy hráte spolu od 14 rokov a hrali ste v rôz s rôznymi hudobníkmi, v rôznych hudobných kapelách a rôzne hudobné štýly. Mohli by ste poslucháčom približiť túto vašu celkovú genézu kapely? Jak ste sa dostali od tých 14 rokov, kedy ste začali možno experimentovať s muzikou, keďže viem, že ste samoukovia a nechodili ste na žiadne školy? A ako ste sa dostali v podstate až po tento dnešný stav, kedy tu sedíte dnes v bunkri? No, dlhá, dlhá cesta, veľmi, veľmi, veľmi. O, tak, áno, začali sme 14 s beat beatom nejakým, alebo... Čo, čo išlo? Čo išlo. Tiež veľká dávka improvizácie, predsa prvýkrát, keď drží nástroj. No a fakt, veľa, veľa ľudí, veľa, veľa formácií, veľa štýlov a sme to nejaký... Vlastne... Vlastne začiatok... sme mali takú funky kapelu, akoby. Tiež už v jednej fáze sa volavila Bon a to bolo aj so, so spevákom Filipom Záleským, aj na bycie sme mali, na klavesi, chalana, ktorý potom bol dokonca superstar a taký ten Maťo Piňák, neviem, že si o tom dochytili, to už všetko, no no, no, no. Ale nevidel som to videl, aby som neklamal. Pozeral no, som prvú no. sériu pravidelne. Takže úplne, no. On bol až tej, veľ, tu už to nikto nepozeral. A to sme hrali akoby funky, to bolo také dlhšie obdobie, to sme, preto sme vlastne potom to labon chceli aj zmeniť, ale akoby a to sme hrali aj také, že aj naozaj, že pred Darinkou Rolincovou a také akože, ale teda to, tedy nás to bavilo, nás to bavilo. Boli to pesničkové formy, vlastne tak. normálne sme mali speváka, takže sa spevalo, textovalo a bol to, bol to iný, iný teda druh toho, čo, čo sa hrá teraz. No a v jeden moment ó, sa stalo to, že ó, speváči Scott do Bratislavy, Filipko, a my sme tak zostali sami dvaja v skúšobni. Čo teraz budeme robiť? Byci je tam hrkali, teda niekto chodil vždy búchať, Filipko spieval, textoval a tak sme si sedeli v skúšobni, brnkali, brnkali, brnkali a zrazu prišla úplne čistá improvizácia, úplne čistý moment, len takže sme robili to, čo v daný moment sme videli na tých nástrojech a zrazu sme zistili, že to začalo fungovať a začali sme pracovať s tou matricou a vlastne vzniklo práve CDčko. No a tak nejako až po tento deň. No tam práve sme akoby ucítili to, že keď sme akoby začali improvizovať a vykašľali sme sa na tie formy, že teda reference, loha a tak, že sme len akoby Robili sme aj to, že sme aj na koncerty, vlastne sme aj nevedeli, čo budeme hrať, len proste tam vtedy tak, ako bola akoby atmosféra. A sme že to je akoby také inšpiratívne, aj tých ľudí, tým ľuďom sa to páčilo a naozaj boli také koncerty, alebo aj keď skúšomi boli ľudia, alebo čo, že Vlastne úplne ako, ako by až také tranzoj, tranzové stavy, že jednoducho naozaj sme... Tak sme mali pocit, že to je viac ako, ako drchli tie pesničky. No. Slaha refren, slaha Tak, a... tak, nejak to bolo. No. A a už potom sme tú formu ako by sa snažili upratať a, a rozvíjať. A dneska sme zás trošku ako by, inde, že už to není je len čistá improvizácia. Snažíme sa aj nejaké kompozície robiť, to nejak už privniesol ten čas, lebo tak zase stále iba. Vymýšľať niečo nové, zase akoby nás neobohacovalo, takže akože pracujeme akoby teraz s tou formou, že, že to by akoby kvázi napoli improvizovaná, niečo máme prichystané, ale vlastne sa stále akoby improvizuje na tú tému a sa to, sa to nejak rozvíja. No. Čiže, áno, snažíme sa vyjadriť tú dan, dané naše obdobie životné, ktoré máme, že snažíme sa zobrať z toho, čo sme preskúmali to v tej improvizácii a čo sme našli v tej improvizácii a zase to nejako logicky uchopiť a vystávať to, čiže nejakú takú fúziu tiež robíme s tým, s, s, tou, s tou metodou. No, vlastne sa nám za tých príšen. 15 rokov nepodarilo nacvičiť pesničku ani jednu. <laughs> <laughs> to to je to iné, no. No. Paráda. Mne osobne sa teda improvizácie páči viac, ako také tie formatívne veci, ale to je úplne jedno, čo sa mne osobne páči. Ale ja by som... <laughs> <laughs> Áno, lebo každý deň sa ti páči niečo iné, každý, každý druhý deň tý... v tých skladbách je to, že niečo sa nacvičilo v skúšobni, prišli sme po, po nejakej ceste, 12 hodinový alebo kam, alebo nejako, bolo nejaké rozrušenie, zrebu si mal zahrať pokojnú skladbu s tým, rozhorovaným sebe. dneska to nešlo, tak... O, no, hlavne to, to, že, no. Hej, hlavne to nejak nefungovalo, že my sme si už mali pocit, že, tak táto skladba je teraz super, teraz to funguje, teraz je to fajn, a potom už druhýkrát už to bolo také mŕtve proste, ako náhle sme niečo, ako, že sme to ak, akoby poskladali, tak to prestalo žiť, prestalo to fungovať. Vlastne stále sa snažíme nájsť to živé v tom. No. No, v zásade ste jedna z mala kapel, ktorá si dokáže spraviť sama cover a takisto aj remix. To je to. A práve našich kamošov alebo tých, čo poznajú tú hudbu, to však, tak, jak na tom CDčku to je také super, že už to nikdy akoby nepočuli, že, že na koncera sa tešili, že to budú počuť a bo, niektorí boli aj sklamaní z toho, že tak je to vždy iné. My sme v rámci PROMA dali vašu pesničku s veľmi zaujímavým názvom, ku sa neskôr dostaneme. A Dúfam, že dnes odznie a myslím, že poslucháči podľa tohto, jak ste podali, tak to nespoznajú, že to bola táto skladba. No, asi ja neviem, či vieme zahrať. Môžem, že ja práve, už nie. No, no. no a ešte vlastne, kým sme sa dostali do tohto dňa, tak sme mali trojročnú pauzu. Vlastne tak, tak, tak že vlastne tie skladby že... vznikali hej, pred tými tromi rokmi a to Marcel hral na basu ešte vtedy. A vlastne teraz hral na klavír, takže práve preto asi táto skladba ne kde bol ten bod takého za tých 15 rokov, minus 3 roky, takže za 12 rokov, kde bol ten bod, kde ste sa dostali k tým laptopom aj tej technike, alebo tak od Big b a sámky, hey, hey, nástroje. A to, to je len taká, práve sa to teraz uvedome a prechádzame takým obdobím, že už by sme zase chceli z tých laptopov vyskočiť. Mm -hmm. Je to skôr taká znudzecnosť, že tie mášinky sú drahé a tie akoby analogové veci, a ten laptop je taký, že nám to umožňuje práve aj tú improvizáciu v tom, v tom setupe, že ja si to tam pár kliknutiami môžem celé zmeniť a je to stále živé, že viem sa toho dotýkať, viem to tými čudlátkami ten zvuk stále proste nejak modulovať a by som to chcel mať v tej analogovej forme, proste len by to stálo veľa peňazí, to je asi, asi len o tom. No že... ale kde bol ten bod? Mhm. Mm -hmm. Nevieš. bod. <laughs> no fano, no postupne, Čase. hej, asi hej, hej ale nie, nie, ešte, ešte, ešte práve predtým tým, áno, sme robili s efektami, s krabičkami, mm -hmm. ako to, áno, to skôr prišlo práve s tým, že sme prestali hrať s tou kapelou a potrebovali sme vyplniť ten, ten priestor, ktorý vznikol, aby tými dvomi nástrojmi bola ta hudba farebná, bohatá, tak sme to začali akoby cez tie krabičky a lúpery a, a delaye, aby to vlastne sa tak, a to nás vlastne, ten zvuk samotný nás potom inšpiruje k tomu, že čo, ako, ako zneje tá skladba, no, skladba. Aby som sa v súvislosti s tým, čo vlastne bolo povedané, ešte opýtal, na aké nástroje hráte, že ktoré vlastne dokážete na tom zahrať a potom to modulovať tými všetkými efektami, ktoré si spomínal? No, hráme tak, že ja hrám klavír, Fender piano a a básom sa stále už so mnou bude vliec, a Henko vlastne obsluhuje gitary a máme, ale sme to teraz dva počítače, teraz máme jeden, takže už ostatné sample, rytmiku, Henko počítača ide a Henko hra gitaru. Mhm. Ale hrame aj akože na, ostatné, na iné nástroje, tak akože. Máte to hrať na, na, na napríklad? Ej. A tak. A no, na ďalšiu stavu, čo som si všimol, nie, nejak, niektoré vaše fotky na internete, aj teraz, čo tu vidím naživo, na čo budete hrať, tak nie je zase toho nejak málo, ste taký dosť, dosť rozsiahli okolo seba. Áno, áno, to je práve tá, tá elektráraň, ja z toho tak hovorím, ne? že to, to aby, on, áno, tie počítače, tie skrinky, efekty potrebujú, a ten zvuk výsledný potrebuje takéto škátulkové. No, hm. tak zase pokiaľ to zvládate a máte prehľad, že kam sa otočiť a čo spraviť, tak je to podľa mňa o to väčšia zábava ešte. Okay, máte vlastne určite, taký určite. počítačový simulátor okolo seba, čiže Á, popri tom no, si to vidí, že Ten počítač je teda jedna vec, ale to je len vlastne ten počítač tam to umožňuje, ale v skutočnosti tie veci, že aby sme sa ich mohli stále dotýkať, že tam máme tie kontrolery, aby sme mohli stále akoby tie kronflíčky krútiť, že to je niečo čo je nastavené a tak toto znie práve, preto je tých vecí veľa, aby sme každá, na každú sa každej sa môžem dotknúť vlastne počas tej skladby. Už sa niekedy aj stalo, že si bol prekvapený, že počas toho vlastne tráncu, že aha, to toto robí aj túto vec. Jasné, To sú tie momenty. To je najlepšie, ktoré to Každá iná vždy, sú stále tie isté, takže... to je najlepšie. Sa to deje asi stále, podľa mňa. Dobre, tak ja by som tento prvý hovorený vstup asi ukončil a teda sme veľmi zvedaví na to, čo tu vznikne. Poprosím vás, môžete sa chopiť. <laughs> super, super. elektrárne. Takže Henry a Marcel, Labón, nech sa páči. Radio Recaire. Vážení či Radia Bunker, dovoľte, aby som vás privítal v druhom hovorenom vstupe dnešnej veľmi zaujímavej relácie, hlavne z hudobnej stránky, nakoľko ako ste mali sami možnosť počuť, tak toto v našom vysielaní ešte nebolo. Napadlo ma strašne veľa otázok, chlapci, na vás, popritom, ak jak som pozeral, ak ste sa šantili. Prvá, prvá asi taká základná otázka, ako sa volala táto pesnička, alebo to ani nevieme. No. no máme zatiaľ také smiešne pracovné názvy, na to sú také, že, že Košická, lebo Marcel ju spravil, keď šiel na vlaku na počítači, tak to bola Košická napríklad a tak. Mm -hmm. Takže to sú také. Inak boli to tri skladby? Boli to tri skladby. skladby Hľadali sme oddelne, všimol som si dve, takže OK, ne, nebolo to až také zle. <laughs> uh, sme trošku obrázni. Ďal, ďalšia, <laughs> ďalšia, z mojej strany možno taká zákrnejšia otázka. Nechybala ti tam basa? Aj, aj, aj, aj. No, snažil som sa ju tam tlačiť na tom, tomto o, čudliku, ale... Je to iný prístup úplne. Ta basa je, ako kamarátom hovorím, bum, to, to môžem viac robiť, že bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, Každý je iný nástroj, jasné, že to je tu chyba basa, tam chyba. teraz si môžem dovoliť niečo úplne iné harmonické, úplne inak znie je tá muzika, nie len s tou basou. Mm -hmm. Keď sme robili aj to prvé CD, tak tam vlastne to bolo postavené na base, ktorá bola nadilejovaná a teraz je to skôr o tom, že sa to úplne inak, inak robí s tým klavírom, je tam viac harmonie, viac môžem aj trošku rytmiky do toho dať a, a je to úplne iné, takže akože áno, keď zaz hrám na basu, tak mi chýba klavír, no to je to celá. A keď, keď sme pri tých nástrojoch, tak ešte toc nás napadla taká vec, zaujala nás tvoja gitára. Koľko nástrojov tým dokážeš uhrať, lebo ja som mal dojem, že budú chvíle, kedy vyťahneš zubnú kevku a pokračuješ prvne. Sláčik ma v som vlastne nejítil. No, áno, akože experimentujem, mentujem s tou gitarou, no. Kompenzujem to, že neviem tak fajno hrať na to, tie metalové riffy. Nie, áno, takto sa snažím nejak akoby nájsť taký svoj zvuk. Ešte my sme pozerali s Gandin, keď si hral. Mm -hmm. Mal si takú nejakú krabičku, ktorá svietila. To nás aj, tak aj, zaujalo, aj, že čo aj, to je. je Čierna im... skrinka z upadnutého lietáta. A to, to dodáva tie smutné tóny Áno, áno. A, tak, tak, tak. Neprvé, skočil som si, do. No, no. no je to taká, taký, i, bola sa to e no je to komerčná vec kúpiť, také magnetické pole to robí a vlastne si to umožňuje robiť taký, akoby nekonečný, nekonečný tón dohy, mm -hmm. tam to akoby rozvibruje tú strunu. Mm -hmm. Tak toto sme zobrali tú technickú stránku veci a čo sa týka tej audiovizuálnej, tak samozrejme som videl, že v tom tranceste boli de facto okamžite, čo na nás dolahlo potom po 20 sekúndách. ale... A to je akože naozaj? To, to, to, to, to, toto je za prvé Ako fakt a za druhé, čím si, to, čím si to podporujete, lebo vieme, že máte rôzne videoprojekcie zaujímavé, čo by, aby ten efekt na toho diváka, poslucháča, neviem, podľa mňa človek ani tam ne, nemusí priznať nejakých ľahších drogách, aby pochopil, že toto chce do života. <laughs> tak čím, čím to vlastne ešte, ešte máte podporené, alebo už, už takto je to zážitok bez toho, teda s tým, že uh, sme tam mali v pozadí našich uh, technikov. Čo tiež je samozrejme veľmi efektné doplnenie. Hey, hey, no, je, to, je to tak, že tak sme premyšľali, alebo to takto samé vzniklo nejak, že, že je... Že je tá hudba taká akoby imaginatívna, že človek má čas si premýšľať, alebo niečo si proste ako možno utriediť v sebe, je to akoby toto, akoby je tá podstata, že tak sme sa robiť niečo, čo je proste akoby pekné, čo, čo ľu, človeka nejak možno aj harmonizuje, alebo niečo. No ale ako, akože, no, to, že na tých koncertoch možno, že my sme neni takí tie typy, že sa akože predvádzame, alebo čo, že my skôr sme takí, keď to je v tme a tak. A, tak tá projekcia nejak prišla tak prirodzene, že vlastne nejaké také abstraktné imaginatívne obrázky. A som vlastne privedel kamarát, ktorý používali dlho projekcie takej výtvarnej skupiny, sa volá že Anonymus Boš, oni už pred 30 tými rokmi Hadamaj. No. robili ako keby z, z analogových diapozitívov, z tých analogových projektorov ešte kedy si svietili na jedno miesto, neviem, s tromi, štyrmi a robili také projekcie analogové, oni akoby s tým chodili, aj niekde v Prahe boli a tak, takže to len bol to bol taký digitálny záznam, tak nám to bolo ľúto, že to proste, tak sme to použili, bolo to také abstraktné, imaginatívne a potom sme začali robiť aj svoje projekcie. S tým súvisí aj to, že sme sa stretli, Marcel sa spozná s takým japonským filmárom, ktorý sa volil že Makino Takashi, a on je experimentálny filmár vlastne, akoby asi aj svetového kalibru a on pracuje tiež s tým, že maluje na filmy, filmové blank, také akoby čisté filmy do premietačiek, maluje na nej škrka a tak a vlastne robí z toho také abstraktné, abstraktné obrazy, tak vlastne to, tým že sa inšpirovali, on nás to akoby naučil robiť a takže teraz používam už takú projekciu, ktorú sme sami urobili, no a je je vlastne doplňať tú, tú abstraktnú, to abstraktné v tej hudbe, že človek vlastne tam akoby každý asi vidí niečo iné a hoto. To, to je jedna zložka toho, čo ten človek vidí, čo vytvárate. A mne to prišlo úplne už, keď som vás počúval prvýkrát, teda nielen takto naživo, ale aj z YouTube a podobne, tak úplne trailerová alebo filmová hudba. To znamená, neskúšali ste alebo neboli ste oslovení niekým, že tak počúvajte chlapci, toto sa mi páči, vidím, že tie projekcie sú fajn. Nechcete to skúsiť obrátenie, že dodáme k tomu obrazu hudbu? To je to, len to vzniklo opačne, opačne že toto nám každý vrádol, že to je akoby filmová hudba, len tých filmárov nejak... <laughs> tak sme si urobili svoj filmík, no takto sme to, ale, ale jasné, už sa akoby už sa to udialo, že naša kamarátka Jana Mináriková použila niečo do svojho filmu. Aj s týmto makinom práve sme robili nejaké veci, že on premietal. My sme do toho hráli naživo. A teraz naposledy práve sme robili, alebo to robíme stále, do Banskej Bystrice, do divadla, divadlo Štúdia Tanca, z toho vola, tak tam robíme vlastne hudbu do tanečného predstavenia. To robí Jakub Núta, robíme také hodinové proste predstavenie, také zvláštne, pohybové. A vlastne tam robíme aj s našim kamošom Maťom Gajsbergom vlastne hudbu do divadla, čiže teraz sa to práve začína tak upratovať, že si to našlo toto miesto, lebo je to také, že vlastne do tej krčmy sa to až tak nehodí, tam, kde sa dneska hudba. Cigáš, cigoško, no ľudia sa chcú baviť, chcú, no a toto je skôr také, že No, nie no, niečo, áno, nie je to tak. do tej krčmy. Takže ako, že to, to miesto si to hľada, no a teraz sa to tak utraslo, že začali sme akoby v tom divadle. No. Keby bolo viac filmárov, určite si myslím, že ako radi by sme aj, aj, aj toto robili. No. Ale tým pádom si budete musieť aj pamätať pomaly tie skladby, keď <laughs> sa to opakuje na predstaveniach. Á, no tam ich vlastne spravíme, tam to nahráme, ale áno, to sú práve tie, to sú, to sú kompozície, normálne, ktoré vlastne sme spravili, nahráme a tam sa to bude ako, vlastne, ako, že už len púšťať. Ale ja by som, ak by som mohla do toho skočiť. Ja som kedy si dávno čítala, že ambien vznikol vo Francúzsku. Ah, ako hudba, naozajú. ktorá sa používa mm. ako podmas do výťahov. Mm -hmm, mm -hmm. Takže ano, môžeme ano. tu potom... Mohli by ste to potom Áno, ale aj, aj tým, tým rakodrapy nám tu chybajú. Možno by sa ľudia vozili hore dole. Ale by ste sa museli podstatne uskroniť priestorovo, alebo nejaké veľkokapacitné výťahy, lebo by Je ste taký live hrávať vo výťahu, Samozrejme. To, ono ľudia by nie. sa tam asi často zasekávali. Ja určite by som sa zasekal. Nie, ale by tam musel by musel byť taký tiež taká presklenná Ty by si bol v skabinke, my sme boli zásklon tam. Ten boli job, zlý zlý čo? Čo? <laughs> <laughs> A bol by záznam z toho proste no, no, no, no. Ja by som sa možno ešte vrátil k tým videoprojekciám. E, vy používate kameru obskuru, možno keby ste vysvetli o čo sa jedná poslucháčom bunker, plus ešte potom k tomu pripojená otázka. E, vy často teda improvizujete, počuli sme to tu už viacerokrát. E, či máte nachystaný nejaký materiál na projekciu, alebo či aj v tomto improvizujete? No, kamera obskúra bolo jedno obdobie, kedy sme vlastne hľadali ten vizuál a ten podporný element k tomu a práve sme sa vtedy stretli s našou kamarátkou Janou Minarikovou na jednom koncerte vnitre v galérii, kedy tam nejaké dievčatko počúvalo našu muzičku a, a tak sme sa kontaktovali očne a, a vlastne tak sme sa prvýkrát spoznali a, a začali sme sa kamošiť a ona zrazu, že, že ona filmárka a že sa šprta došli všelijakých takýchto vizuálnych vecí a vlastne potom vznikol nápad um, spraviť aj jednu akciu, toto v Trnave sme to hra, robili v synagóge, um, vznikol taký projekt, že aj s tým Martinkom Gajsbergom aj, aj vlastne s touto Janom Minarikou, že ona spolu sme vymysleli takúto takuto že kamera obskúra. Hej, teda do že práve to bola tá pokus hľadať to, že aby to nemusel byť nachystaný materiál, lebo v videoprojekcia, že ako by to digitálne len pustíš, a teda už tam niečo beží, ale práve to bol pokus o to urobiť akoby na projekciu, ktorá môže vznikať priamo tam na mieste. Že to fungovalo tak, že vlastne Janka správila taký veľký akoby analogový vlastne projektor, to krabica z dreva, z drevotriesky, ktorá svietila proste reflektorom a to funguje na takom princípe, že tam je šošovka, čočka, ktorá vlastne premieta to, čo vlastne ty robíš vo vnútri, svetlom sa to premieta ako takou tienohrou na stenu. Mhm. Tak na tomto princípe vlastne ona mohla akoby naživo tam vstupovať a robiť tú projekciu. No. Tak to bol to bolo taký akože pokus. No. To, to, moc to aj ako vlastne fungovalo lebo to svetlo je slabé, na to treba Takže namý, malý, na malý, je to namalý rozmer, že je to bolo to také. No nedá sa to použiť čať, zase do tej krčmy je, môže sa tam rozložiť. Bol to reistor totálne zatemnený, 0,0 svetla a už len problém bol s tým, že sme hrali na tie naše mašinky a vlastne oni blikali. Čiže oni to rušili celé, tak sme to museli celé si prelepiť zrazu nový element rad potme. Vlastne sme hrali úplne v tme. Bol to taký experiment, bol to fajn, ale teda už to nerobím, bolo to náročné, akože to bol taký pokus. Ale myslím, že to je taká staršia fyzikálna vec, neviem kto to prvý. No jasne to tak prvý maliari tak maľovali, ale... Alebo čo, že si tak premietali vlastne? Kamera obskurá, Tý... tak, predchodca podľať, je predchodca normálnej kamery. Tak, ano, áno. áno, áno Zvyklo to po fotografii, bla bla. blá. blá, blá. Precím. To <laughs> komunikácia, tak. o tom neviem. Ano, <laughs> takže to... Dobre, my sme viackrát spomenuli Janu Minárikovú, ktorá vlastne do toho obsluhovala a ja by som len dal do pozornosti poslucháčom Rádia Bunker, že Jana Mináriková má svoj účet na Flikri, kde má teda okrem toho, že ste spomínali, že robí film, má aj veľmi zaujímavé fotografie, takže ak to zaujímavé. Je, je to šikovná filmárka, ona natočila niekoľko už vlastne aj filmov krátkych na festival a tak, treba si to pozrieť, no mm -hmm. to si čeknú. Takže určite ďalší zaujímavý element ku kapele. Dobre. Ja by som sa ešte spýtal. Čau Janka. Áno, <laughs> pozdravujeme určite. Ja by som sa spýtal ešte na názvy tých vašich songov. Vy ste spomínali, že máte tie názvy Košická, bla bla bla, ale ja som si všimol, že máte názov jedného songu, ktorý je ešte istý čas budú meské múry oddelovať naše srdcia od našich polí. Veľmi ma to zaujalo a možno keby ste povedali pár slov k názvu tohto songu. To bolo vlastne to prvé CD, ktoré sme nahrali tak vlastne na ňom sme sa akoby skúšali inšpirovať, alebo to skúšali, sme to tak, sme sa inšpirovali Khalil Gibran, toto je akoby citát z knihy Khalila Gibrana o, o, o tom o mestách, ako že ak žijeme v tých mestách a jak vlastne zo strachu sme sa tak nákopili na seba a žijeme v tých činžiakoch a nahustení a on práve to bola taká krátka tá, že mali by sme, že, že mú, tie mestské múry by nemali oddelovať naše srdcia od našich polí a Mali by sme žiť akoby, každý trošku ďalej od seba a prichádzať k tomu svojmu susedovi s vôňou e, hrozná vo svojich šatoch, alebo tak krásne to tam písal, Tak to nás k tomu inšpirovalo, lebo to bola taká skladba, ktorá vyjadrovala taký ten meský tepata. A bolo to presne v období, kedy my sme potom začali riešiť akoby tie naše domovy, že nás sme ešte boli u rodičov a za, tak to bolo to nás tak, akoby v tej dobe to bola naša téma. No. Tak, tak to bolo. No potom, potom som si postavil hlinenný dom v záhlohovcom dedine a tak, tak už teraz asi môžme cez tie počítače hrať. <líž> <líž> <líž> už Ale... nás toto netrápi, to už sme vyriešili. Takže hôňa hrozna vyprchala po ceste a prešlo sa vlastne. Nie, keď už je hrozná, už môže byť aj počítač potom. To, tak, je hrozné. Jasne, ja. Vlastne ten názov bol o, o preto taký aj dlhý a preto sme hľadali tú formu tej, tej inšpirácie, že vlastne keďže mm, nemáme speváka teraz momentálne, aj keď akože by sme strašne chceli spievať, <laughs> Jenko začal cvičiť, četko, všetko by sme chceli. Jasne, že to je nový element, vieš odkázať a tak ten odkaz trošku zasa iný, iný iná komunikácia s tým poslucháčom, tak sme vlastne hľadali tým, že to bola instrumentálna hudba, že cez, cez čo? Vlastne, že keď si prvýkrát chytíš tu CD, tak vidíš tam ten názov, tak sme týmto chceli zdeliť niečo, tomu posluchaču. Čo ja, názov ja, je vlastne taký dlhý preto, aby vlastne on nahrádza okay. akoby ten text, pretože yes. on vyjadruje toho, čo o čom je tá skladba. Acha. Tiež mala pracovný názov, bola že Tokio, tak my už vždy voláme Tokio, ale toto je akoby ten názov, ktorý je na cedečku že takže aj k tejto Košickej, vlastne stále sme v to, stále, <laughs> tak určite je, akoby dáme niečo to, čo pre nás ona vnútorne znamená, to je len. Je to komunikácia s poslucháčom, vlastne cez ten názov tej skladby. Na Napadla ešte jedna vec. Mm. Janko robí koncerty v Manuel kafe a mé, okrem iného tam mal aj hosťa Ivana Tomoviča, možno poznáte. Mm -hmm. Ivan Tomovič tiež má lúpi a robí mm -hmm. veľmi zaujímavú muziku, ktorá mm -hmm. je z časti trošku podobná tejto vašej, s tým, že on to má obohatené o taký element, že má tam človeka, ktorý ako keby recituje a tiež aj lúpuje tie, tie vlastne texty, ktoré dáva. A je to veľmi zaujímavé, možno by som vám to dal do pozornosti mm -hmm. a inspiráciu, že keď teda nedokážete alebo nechcete, neviete, možno si myslíte len, že neviete, možno viete spievať že možno toto by obohatilo uh -huh, túto uh -huh, muziku. Super. Inak presne akože už behom toho času už sme robili aj toto, že vlastne sme doprevádzali ľudí, ah. akože ktorí recitovali akože svoje básne a tak, akože, vlastne sme robili aj toto, to, no. Ale to boli také, vždy sú to také jednotlivé. Vlastne my sme stále akoby dvaja robíme toto, ale akože vždy raz za čas sa niečo takéto udieje, že príde niekto, ajadne, to sa saxofónom alebo spievať, alebo recitovať, akože, ale Hej, toto vlastne pretrváva toto akože instrumentálne. No ja neviem, máte ešte nejaké otázky, už sa neviem dočkať ďalšej muziky. Som svedavý, koľko tý skladieb bude teraz. <laughs> no, skúsme to hrať. Dobre, to tak ľudia. ja vás poprosím a ja pocháčom, ja. teda odporúčam túto muziku, určite si to vychutnajte. Henry a Marcel vám zahrajú, čiže projekt Labon. <laughs> Môžete do zastraciť okuláre. Rádio Bunker. No. A jak to tu ako funguje, čiže to rádio, jak funguje, Teraz zaznám, že. ...môžete tu vedť, paní mi, určite, to je ráno... Rádio Bunker? Rádio Bunker.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 No ja by som vám priblížil atmosféru u nás v obývačke, my sme si tu zhasli, zapalili sme si svíčky, Gandhi nám tu spravil pár duších, nejakých extravagancií, a keďže ešte vonku je spln, tak je to tu úplne super. to spln? Wow. Dneska a máme aj to všetko Dokonca sme prišli na to, že s, so s cvrčkom, ktorý je vonku, tak ste sa v niektorých pasážoch celkom trafili. No ale práve, že no, Henry, ja ti chcem je. povedať, že ty si tam zahral nový zvuk, ani nevieš o tom. Vrzgajúca stolička. Ten tam bol, ten som tam no. počul ja. To bolo naschval. No. No. Pri tom, ako som vás chlapci sledoval, tak uh, sa mi hneď naskytli dve otázky na úvod tohto tretieho vstupu. Pokiaľ nemá niekto, niekto samozrejme na Facebooku, tak by sme to uprednostnili, ale keďže sa rád počúvam a mám rád svoje nápady. A... Ale ja som mala ešte otázku. Yeah. <laughs> tak, prvá otázka. Uh, spomínali ste, že počas uh, tej skúšobnej um, projekcie Cestu krabičku, takže ste hrali v úplnej tme. Uh -huh. A myslím si, že to nebol pre vás až taký problém, keďže som si ja všímal, tak 3 čtvrtie skladieb ste mali zavreté oči, takže ste zv vlastne zvyknutí hrať takto po tme? Áno, áno, áno. Tieto, je to také okay. úsporné a ešte... <laughs> <laughs> eko, tak je eko. Vlastne eko doma, takže vlastne. Že... A ešte druhá vec, sme sa opäť zhodli na tej filmovej hudbe, že aj keby sme pozerali nejaký dokumentárny film, tak v podstate by mi tam nevadilo ani na síle na veľ, keby som počúval toto akože popri tom, že... OK, rybička. <laughs> <laughs> Jasne, sa stretávate často s takýmto nejakým názorom, že... Každý... Áno, s tou filmovou a s tými toto to, to, dokumentárnymi a všelijakými hej. Ale každý je to... práve toho, každý má to iné. iné no? To je práve ten fór. Ty si má veleribu, niekto iný má ako úplne niečo iné. Ja to je práve to. to. Ja nadviažem brania a mňa tiež napadli dve otázky uh -huh. počas tohoto. Týkaj sa velerib? Nie, prvá otázka, kde si môžem zohnať cd a druhá ja. otázka, kedy bude najbližší koncert. <laughs> A mňa budú všetci predbiehať. Mm -hmm. CDčko, keď sa nám ľudia hozú cez Facebook, alebo cez telefónne čísla, alebo cez čokoľvek, tak sme im schopní ho poslať. A čo sa týka koncertov, kde no. máme najbližšie? Dorába mm. muziku do tej Bánskej Bystrice? No práve to teraz nehráme moc, lebo robíme, máme tamto, to je tak akoby dosť náročné. Tam teraz budeme zavretí niekoľko týždňov a budeme vlastne dorábať to predstavenie, takže koncerty až potom vlastne, takže asi ani nemáme to nejaký. To nemám taký, najbližší taký. Ale určite Facebook akože a tak. A cd tiež vlastne dorobíme toto a ideme nahrávať cd určite sa na to tešíme, že? No máme teraz vlastne o, staršie prvé čo sme nahrali a teraz o, čo sme robili také live o, record, o, vlastne čo sme o, robili s Makinom Takaším. tak to sme nahrali, máme aj live. Live -ko, takže ale teraz chystáme štúdiovy normálne alebo. No, to mm -hmm. no môže môžeš byť rád, že pracuješ v bunky, pretože si mal netradičný koncert z toho titulu, že teraz dlho nebude žiadny. No, nie len nie, ale tak. všetci poslúcháte. Tak, tak, tak, tak na budú počúvať všetci. <laughs> <Jasne. Tak. laughs> Dobro, Eva, ideš. No a mňa napadlo po tej stoličke vrzgajúcej, že či využívate keď nejaké cudzie v úvodzovkách požičané sample. Požičané o, skôr, teraz máme také obdobie, že používame ruchy že o, Henko o, nahrával aj takže kamene na zamrznutom jazere, že tam hodil zkrátka kameň a do zvuku potom to rôzne efektujeme. Sú tam rôzne živelné elementy, voda, oheň. No, ruchy, ruchy, ale akože to, s tým sme tiež experimentovali a akože ani nie, že požičané sample, skôr akoby vykusnúť len nejaký zvuk, čo nás inšpiruje a niečo s ním urobiť, akože áno, ale... To menej, to menej. Skôr ako vytvárame tie zvuky, čo si počuli, ako že sú skôr, sú skôr vy, vyrobené, že mm. Keby som doplnul tú otázku, tak mne by sa tam celkom hodili, teraz už fakt nebudem naražať na basu, lebo... Slačíky. Teraz... Nie, nie, nie, ani, ani slačiky. ale... To nám hovorili v minulosti, keď sme mi mali kapelu, že, toto, že ešte slačíky, chlapci. Ale dnes tak, také tie perkusívne nástroje, vieš, čo, som tie, čo sa presípa, niečo v trúbička, alebo také, také tie drievka, vieš. A... To podľa mňa hey, by sa hej, Tá je dosť práza na to práve, aby nemohlo mohlo byť čokoľvek. To je to, preto sa nám dobre robí, že s inými ľuďmi tie koncerty, lebo vlastne tam môže byť hoci čo. No. Potom je skôr problém toho, že či sa ten človek akoby na nás naladí. My sme fakt akože celý život ako od základnej školy akože kamoši a je to také, že my sme ozaj akoby nápojení a že... Máme rovnaký ten vkus, že veľa sme hrali s ocykmi, len keď niekto začne akoby, tam trieskať akoby, do, do bicykli, tak už to. No, no tak taký dvojkopák. Jasné, ale som <laughs> <laughs> no, za Keď sa nájde niekto, kto sa akoby, k nám pridá na perkusie a bude to robiť akoby, super, tak my sme, len radi, my sme len radi. Práve je to super, že čím menej tých počítačov a viac ľudí, ako to je to, to, je to lepšie. No. Preto je to viac o, o energicky a tak obohatené, že predsa iný človek donesie úplne niečo iné do toho, aj ten zvuk, alebo aj osobnostný element, to je úplne, úplne také, že často, sa vrádi, veľmi radí nechám inšpirovať. No práve teraz ja akoby často robíme s tým Maťom Gajsbergom, mašim kamošom a on vlastne hrá na akustickú gitaru, on vlastne spieva aj... Like, také takéto aj hrkalky, veci, že akože, akože my to používame. No. Ešte ma napadlo taká vec, za celú tú éru va vašej spoločnej vlastnej kariéry, aj hudobnej, tak nikdy vás nenapadol nejaký ten street art, alebo proste zahrať niekde vonku, Lebo toto by mi vôbec nehadilo, vieš, Ko takto umelcov sa niekde rozloží na koberčeku a, a idú si. A myslím si, že toto by si na našlo v podstate do kde tých. No máme, máme, mali sme také, že sme boli tento rok, tento rok to bolo najaj. No, že normálne má, máme autobatériu, takú gelovú poriadnu, normálne sme si kúpili toto prevodník, 12V na, teda 12 na 220 v, a normálne sme boli akože hrávať, no ale nie je to, tá ulica je zasa úplne niečo iné. A je to také, že tá muzika si vyžaduje skôr také intimné miesto, vidíte, hneď si to vytušili, zhásli ste, sviečočky a tak a tá ulica je veľmi rušná na toto. Ja by som si že... to vedel predstaviť na pláži nad ránom. No, to je iná situácia. Pred, pred vami Žámy Žáre. <laughs> Ale ano, nie, ano. Ako, taká Ibiza alebo také niečo. Vlastne hmm. ambient sa... To, alebo chill auto a hudba určite sa hráva na Ibiza. A ja som to tak spoznala, tak prečo nie? Na plným hmm. fajn. Ja, alebo sme festivale. Na festivale, na vieš, nad ránom. Áno, áno, Open Na východ slnka si to budem no. predstaviť. No. To je plúčka. Áno, áno, áno. Keď, tak ke, keď sme... ťa opúšťa duch, tak prichádza hudobný duch potom. Ja by, som sa... <laughs> ja by som sa ešte možno spýtal na tie koncerty a akcie, keďže viem, spomínali ste tu Martina Geisberga, s ktorým ste hrali na Noci muzeí, to bolo v roku 2010, takisto sme už spomínali Makino Takashiho a ja mám ešte tuto poznačené, že ste hrali aj na verní sáži pána Koša a Šudiho. A položil by som vám takú otázku, že na akom type podujatia sa vám najlepšie hrá? Hm. Hey, no tak najlepšie sa hrá v miestach, ktoré sú na to určené, akože najlepšie sú tie, tie, tie sály koncertné, no jasné, vieš, malé divadielka, malé, malé sály komorné, tam je to vždy najlepšie, no. tam sú tie krčmy, tam je to horšie, ale aj tam sa dá, akoby tá atmosféra, občas sa to proste prevalí, že aj tam je to fajn ale presne ako že tá už sme hrali viackde nielen na týchto hrali sme na viacerých vernisážach v novom zámku je taká super malá galéria tam nás často volali Fantasticky sa nám hralo jeden rok na trensovom festivale v Čilautovom stáne, tak to bolo úplne príjemné, že predsa akože trávička a tak všetko možné večer ľudia. Len potom na druhý rok to malo strašné úskalie, že teda na trensovej akcii takýto akože taká tečúca hudba, to zrazu sme hrali do... a stále nejakú ten tam bolo, takže to takže. Tak, no. Ale v rôzne, rôzne prostredia, aj sme premyšľali s touto baterkou, že by sme išli hrať niekde ku kostolíkom, alebo niečo také, že tie drevenné kostolíky, čo sú po Slovensku fantastické, a že ísť niekam do prírody a nájsť nejaké posvetné miesto. Vlastne aj tá, áno, toto je tá odpovedň. Najlepšie bolo aj tak v tej Trnavskej synagóge, tá, nie? V týchto takých, takých tých miestach, kde to má vlastne takú tú silnú atmosféru, že to miesto samé je akoby tak tam je to najlepšie, no ale zdá sa hrať odci, takáto hudba zase môže znieť aj niekde v kaviarni alebo v čajovni, po čajovniach veľa hrávame, že tí ľudia vlastne debatujú a im to robí len taký ten podmas, no to je, ale to je také trošku, že akože pre nás ten, ten, ten feedback tam neni taký, takže akože my vieme, že im to robí v dobre, že ich to vlastne neotravuje, ale je to také, no, to je skôr len taký. Ale podstate sme do aj do koča. s projekciou, bez projekcie, e, úplne, že ja to taký vedľajší produkt, najlepší proste koncert v katedrále. Tak na druhú stranu je však svetých, tak keď ste spomínali tie posvetné miesta, tak sa dá niekde. Po zindorínu. Áno, že plný sa kopa sviečok, ticho tma. Dóm smutku. Cím, vidíš, dobrý na, na, nabitá vaterka, môžeš taj fungovať taj. vlastne. Ešte by som sa spýtal, momentali svečky sú? <laughs> máte nejaký sen? Kde tuto by sme strašne chceli hrať, keď nás sem raz pôzlu, tak by sme úplne happy. No však už sú tu. <laughs> <laughs> Jeden sen si spolnili. Jeden sa no. Nie, no, no, nie. máme takú tému teraz poslednom čase, strašne chceme radi, keby to malo akože ten feedback, akože ten Neviem, že či to úplne tak prosto povedať, že aj ten ako by finančný, aj ako že tí ľudia prídu na ten koncert, že si kúpia ten lístok, že tam je tých 20 by stačilo, keď ideme niekam dozvolená a tam príde proste 4 ľudia, lebo vlastne nás nepoznajú, lebo hm, akože kde je v rádiu, toto nebude nikto hrať, je to také... Opokoľujú ten... ste to? No, tak, <laughs> rádio konečne <laughs> sa nám splnil ten sen, to je to a stačilo by, keby to malo taký tento feedback, že by nás bo vlastne my sme obidvaje odišli, no z práce, no mes, sme sa akoby na to vykašľali, že ideme robiť tú hudbu, takže to je ten sen veľký teraz, že už to rok takto ťaháme už sa steňšujú tie rezervy, že ten scén je proste len tak, aby to len tak stačilo, keby to tak išlo. Že nie je miesto, ale skôr akože takéto... by sme to mohli robiť ten proste naplno. V tom, tak. Keby sme to mohli nahrávať, ľudia by to proste poznali, kupovali by si CD-čka, chodili by na koncerty. A to miesto je, je úplne jedno. Ide o to, aby boli krásni ľudia, pek, pekné prostredie a to už je to sa dá vytvoriť aj v pivnici, v garáži, aj, aj hoci kde je doma, o, v prírode úplne hoci kde, že skôr je. Lebo zatiaľ to Od vyzerá tak, úmne. že ako vyzývačka, že všade kam prídeme, tak je presne toto, že to je akože super, paráda, len potom ideme domov, my v tom autie, sme minus 14 eur na benzín a také akože toto, no to je tá téma. Rozpočet na kultúru sa znížil. No, no, tak, tak, tak. <laughs> Takže bude lepšie, určite. A čo som to chcel? Ak už máte otázku, opýtajte sa mňa napadne. Pauli, čo si chcel povedať? <laughs> <laughs> Mal som jednu otázku. Aha. Spomínali ste túto promo. V podstate je to mm. promo. Vy aj niečo riešite? Robíte si nejaké promo, snažíte sa? Alebo máte na to niekoho, kto vám to rieši? Alebo... No ve, toto je to, že takisto ako tých ľudí v tej kapele a, a, a tých okolo seba a aj tých filmárov a takže hľadáme, aby boli také akože naši blízky, nejakí, akože blízky nejaké duše, tak o, sme nenašli našli nikoho takého manažéra alebo takého nejakého akože, človeka na tieto hračičky, takže všetko si o, akoby robíme sami, takže aj, aj sa snažím promovať, len no, to je tá otázka, no, keď zavolám ja, Snažíme sa tak robiť, že sme mali teraz takú metódu, že sme telefonovali, alebo sme ako vám poslali mail s nejakými promovideami, že teda tak to sme, toto sme a oni sa nám potom tí ľudia akože ozývajú. No len lepšia pozícia je, keď tebe zavolajú. No tam je to zrazu potom úplne. Že hrať no. nie je problém, ako my voláme, Marcel si to zobral ako by staro, že poslete maili, maily zavolá do podniku, jasné chlapci, je to super, je to pekné, príďte nám zahrať, no len tam potom je to, že či prídu ľudia či sa to spromuje či akože to ľudia spoznajú takže Neskúšali ste do zahraničia čo poslať alebo tak... Nie nie to sme ešte neskúšali neviem kam neviem povieš. Inak s tým prvým No s prvým CDčkom Čo sme mali prvé CDčko tam sme posielali um, do vydavateľstva aj do zahraničí, do Čech myslím že aj nejak do Nemecka išli a tak no len je toho hm no, sme pocit že, že áno presne aj je veľa hudby a akoby ako všetci niečo robia takže ako by to musí byť niečo super výrazné mám dnes, aby to niekto zobral, že dobre, tak toto budem... Neviem, plačiť alebo promovať alebo ale tak. Tak podľa mňa, keby ste skúšali, skúšali. No, ja som ja, ale možno by sa to na nejakom tom... My, ne, my sme dáme dostali pocit, več. ale že to je nejaká taká osudová vec, že nás to akoby tak naschvál drží, aby sme neviem, čo ešte vyriešili, lebo nám sa veľmi stalo, že my sme to posielali, nikto nič, my sme vám pocitali, že sme to nie je tak asi pošrali. Nič, nič. Teraz 15. po tých rokoch každý hovorí, a to cedečko, čo ste vtedy spravili, tak to bolo také super. Tak a teraz sme stretli na koncete človeka, čo že mám mne vtedy prišlo, on má vydavateľstvo z Dead Red Records Record, a on mm. že ja ho ja doteraz mám, ja to počítam to bolo tak super, len mi sa vtedy narodila dcera akože, a ja som to alebo neviem, ja či si dieťa de a on to nemal vtedy čas riešiť, že boli to také proste koci. nejak sa to tak ako by udialo, že je to stále sa v tom tak ako to tlačíme pred sebou, ale ako veríme tomu, že sa to prevalí. No v zásade si hľadáte prácu ako každý iný a tam tiež odpovede nechodia. Áno, áno, prosím. sa pozrite, či máte zapnutý internet, keď to všetko posielate. To by sa musí byť no niekde, úplne. Stále spámov, stále spámov. A možno v tej grupie je fakt toľko elektroniky, že tie počítače to nechápu a idete do spamu. Takže... No, áno, áno, je to možno. Alebo do výťahu. Um, určite potrebujete nejakého človeka, čo by, čo by to tlačilo za vás. Hej, hej, to, to by bolo to. No. To by bolo fajn. My vám určite v každom prípade budeme držať palce a Super. ak počúva nejaký človek, ktorý by to tlačil za vás, tak, <z disgu bei> tak, tak máte... My tu kľudy pomôžeme, tam to sám ťahať. <zory> tak ešte spomeniem, že máte vlastne profily na Benzovne, na Myspace, na YouTube, takisto máte Facebookové profily, ktoré sme spomínali dva dokonca, Henry a Marcel a Bon. takže určite ľudia majú kde vás nájsť, skontaktovať, takisto po nejakom krátkom čase sa budete nachádzať aj v archíve Rádia Bunker, takisto v, tak v streame Rádia Bunker, takže myslím si, že nakontaktovať sa na vás nebude problém. No a možno ešte, keď sme sa vás niečo zabudli opýtať, alebo by ste chceli ešte niečo povedať, ku kapele k projektom, čo sme teda my sa neopýtali, nevytušili, že by ste to chceli povedať, tak máte teraz priestor povedať v podstate čo... Môžete vymenovať všetkých, ktorých chcete pozdraviť. Pozdravovať, samozrejme. To už sme tam prepašovali, že tie ženy sme pozdravili, takže tak. Chceme vám poďakovať, že ste nám no. to, um, vytvorili takýto priestor a že ste sa ozvali a že, že, že, že takúto vec robíte. No, to, je to je asi také, také pre nás, že ďakujeme. Aj ďakujeme. My tiež veľmi pekne ďakujeme, bol to veľmi príjemný večer, určite sa k tomuto večeru veľmi rád a často budem vrácať práve cez ten archív. A teda ja by som to možno aj ukončil. Máte ešte nejaké otázky na Chalanov? Niekto? Nie. Yeah. Ja už yeah. to chcem počúvať. som s <laughs> Maria. Ďakujem. Takže ja som tu s Henrym a Marcelom z kapely tak. Labón a za tým Radia Bunker sa s vami teda lúčim. Ja Palo, lúčia sa moderátori. Ja Brano. Ja Brano. Ja, <laughs> <laughs> Fotila dnes Lenka, na kameru točili Jano a naši technici tu boli obidvaja dnes. Bol tu Váňo, bol tu Ga vlastne Majco, pardon, Majco a bol tu takisto s nami aj Gandhi. Takže ľúči sa s vami tým radia Bunker, počúvajte nás aj na ďalšiu nedelu, majte sa dobre a vypočujte si určite ešte tento track, ktorý vám zahrá Labon. Hej, počúvajte, poďte sem, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže sa na to, počúvate Rady Bunker. <súdňujem> <súdňujem> <súdňujem> <súdňujem> Ufa, jasné! Rádio Bunker.